«Точно?» – підозріливо перепитав Альберт. «Звісно», – сказала Ізабел. «Робіть самі, якщо хочете». Альберт знову перевів погляд на і Його обличчя перетворилося на живу ілюстрацію невпевненості. «Ну, на вигляд вони правильні», – визнав він без ентузіазму і переписав два імені на клаптик паперу. «Так чи інакше, є лише один спосіб перевірити». Він відчинив верхню шухляду смертеного стола і витягнув звідти велике залізне кільце. На ньому був тільки один ключ. «Що тепер?» – запитав Морт. «Треба взяти життєлічильники», – сказав Альберт. «Ти маєш піти зі мною». «Морте?» – прошепотіла Ізабел. «Що?» – «От чойно ти сказав?» – вона раптом замовкла, а потім додала. «Нічого. Просто прозвучало...» «Дивно. Я ж тільки перепитав, що далі?» «Так, але... Та ну, його забудь!» Альберт прошурхатів повз них і тихенько помчимчикував у коридор, мов двоногий павук. Переступив до дверей, які завжди були замкнені. Ключ підійшов. Двері розчихнулися. Ані скрипу, тільки виразніша тиша. І ревіння піску. Морд та Ізабел стояли на порозі, мов прибиті а Альберт тим часом крокував між стележів із клепсидрами. Піщаний шум не просто потрапляв у тіло крізь вуха. Він заходив крізь ноги, крізь стінки черепа, заповнював голову, аж доки мозок не захлинався і не міг більше думати ні про що, крім сірого шуму, гудіння, шипіння, звуку життів, що їх проживали тут і зараз. Життів, що збігали до невідворотного завершення. Вони ешелешно роззиралися серед нескінченних рядів житєлічильників, де кожен вирізнявся з-поміж інших, кожен мав ім'я. Світло від смолоскипів, закріплених на стінах, розсипалося іскрами по скляних боках клепсидр, і кожна з них сяяла ніби зірка. Стіни в глибині кімнати губилися в іскристих туманностях. Морт відчув, як Ізабел стискає його руку. Коли вона заговорила, то голос її зазвучав напружено. Морта Деякі з них такі крихітні. «Бачу!» Вона послабила хват. Дуже обережно і повільно, ніби щойно примастила останнього туза на верхівку карткового будиночка. І тепер боязко відпускала його, намагаючись не завалити будівлю. «Повтори, будь ласка», – тихо сказала вона. «Я сказав, що бачу. Нічого не можу вдіяти. Ти тут ніколи не бувала?» «Ні». Вона трохи відступила і пильно дивилася йому в очі. «Тут не страшніше, ніж у бібліотеці», – сказав Морд, і сам Майже повірив сказане. Хоча в бібліотеці життя можна було тільки прочитати, а тут було видно, як вони збігають. «Чому ти так дивишся на мене?» «Просто хотіла пригадати, якого кольору твої очі», – сказала вона. «Бо...» «Якщо ви вже наситилися товариством одне одного, – гаркнув Альберт, перекрикуючи шум піску, – то ходіть сюди!» Карі Відповів Морт Ізабел. Вони карі, а що? Ну ж бо, швидше. Краще піди і допоможи йому, сказала Ізабел. Здається, він дуже нервує. Мортові враз зробилося якось ніби в'язко і незручно. Він лишив Ізабел і широким кроком рушив до Альберта, який вже нетерпляче притупував ногою. Що він мене потрібно? Просто йди за мною. Кімната розходилася на кілька коридорів де на пристінних полицях вишикувалися клепсидри. Тут і там видніли кам'яні стовпи із вибитими на них кутастими позначками. Альберт рідко поглядав на них, та в цілому рухався крізь піщане рівіння дуже впевнено, ніби знав шлях на пам'ять. «То на кожного є по клепсидрі, Альберта?» «Так! Але хіба тут усім вистачає місця?» «Знаєш щось про багатовимірну топографію?» «Е, ні!» «Тоді я б на твоєму місці ніяких думок із цього приводу не висловлював», – сказав Альберт. Він на нахвильку спинився біля полиці, глянув на папірець, пробів рукою вздовж ряду і різко вхопив клепсидру. Верхня посудина була майже порожня. «Потримаю це», – сказав він. «Якщо ми правильно порахували, друга має бути десь поблизу». «Ага, ось вона». Морд покрутив клепсидри в руках. Одна мала такий вигляд, наче мислила важливе життя – а друга була опиткувата і непоказна. Морд прочитав імена. Перше належали якійсь знатній особі з Агентійської імперії. На другій були піктограмки, які, як він пригадував, були письмом поправної хапонії. «Тепер твоя черга!» – глузливо всміхнувся Альберт. «Що раніше почнеш, то раніше закінчиш. Я підведу хропунця до головного входу». «У мене з очима все, гаразд? спитав Морд тривожно. «Та наче нічого такого, наскільки я бачу», – відповів Альберт. «Повіки трохи червоні, сенсі більше, ніж зазвичай. А так нічого такого». Морд ішов за ним між заставлених склом полиць із виразом глибокої задуми на обличчя. Ізабел спостерігала, як він зняв із меч і перевірив його на гостроту. З розмаху розітнув повітря точно так само, як робив смерть. І безрадісно вишкірівся, коли почув, як повітря з громовим гуркутом розходиться за лезом. Ізабел упізнала ходу. Морт крокував. «Морте?» – прошепотіла вона. «Що?» – «Із тобою щось не те». «Знаю!» – сказав він. «Та мені здається, що я можу цим керувати». Вони почули цокіт копит на дворі. Альберт штовхнув двері і зайшов потираючи руки. «Гаразд, хлопче, немає часу!» Морт махнув мечем. Той розсік повітря з таким звуком, ніби розтинав шовк і спинився в одвірку біля Альбертового вуха. «На коліна, Альберто Маліч!» В Альберта відвисла щелепа. Він крить кума, перевів погляд у бік на клинок, що майже торкався його голови, а тоді його очі звузилися на дві вузенькі рисочки. «Ти в житті на таке не зважишся, хлопче!» «Морте!» Ім'я прозвучало, мов, удар ботогом, тільки вдвоє зловісніше. «У нас був пакт», – сказав Альберт, та в його голосі чувся комариний піск сумніву. «Була угода. Не зі мною. Була угода. Що би з нами всіма було, коли б ми не шанували угод? Не знаю, що би було зі мною», – сказав Морт тихо. «Та я точно знаю, де опинишся ти. Це несправедливо». Тепер це було скиглення. Не існує справедливості. Є тільки я. Припини, сказала Ізабел. Морте, це все якась дурість. Ти тут нікого не вб'єш. Та й Альбертові смерті ти насправді не бажаєш. Тут ні, та я можу послати його назад у світ. Альберт зблід. Ти не посмієш. Правда? Я можу забрати тебе туди, і там лишити. Гадаю, часу тобі відписано набагато, правда ж? «Правда ж? Не говори так!» – промовив Альберт, не в змозі дивитися Мортові в очі. «Ти звучиш як господар, коли так говориш. Я можу бути набагато гіршим за твого господаря», – сказав Морт спокійно. «Ізабел, принеси Альбертову книгу, будь ласка». «Морте, я справді вважаю, що ти...» «Мені повторити!» – вона побіліла і вибігла геть. Альберт примружився на Морта вздовж клинка і криво та невесело всміхнувся. «Ти це вічно контролювати не зможеш. Я й не хочу. Контролюватиму стільки, скільки треба. Ти зараз вразливий, розумієш? що довше господаря немає, то сильніше ти стаєш схожим на нього. Та тобі від цього буде тільки гірше, бо ти пам'ятатимеш, як був людиною, і... «А ти сам?» – огризнувся Морт. «Ти щось пам'ятаєш про те, як був людиною?» Якби ти повернувся туди, скільки б ти ще прожив? «Дев'яносто один день, три години і п'ять хвилин», – відкарбував Альберт. «Я знав, що він на мене полює, розумієш? Та тут я в безпеці, а він не такий вже поганий господар. Іноді я замислююся, як би він без мене впорався». «Так, у царстві смерті ніхто не вмирає. І як тобі тут, подобається?» «Мені понад дві тисячі років. Це справді так?» Я живу довше, ніж будь-хто з людей, морт похитав головою. Ти не живеш, ти просто відтягуєш кінець. Тут насправді ніхто не живе. Час тут просто омана, він не справжній. Нічого не змінюється, я радше помер і подивився, що далі, аніж вічність був тут. Альберт задумливо почухав ніс. Ну так, ти б міг, погодився він. Та я був чарівником, щоб ти розумів, і то непоганим. Вони мені навіть пам'ятник поставили, коли хочеш знати. Та коли ти чарівник, то швидко встигаєш нажити собі ворогів, які... які чекатимуть тебе на тому боці. Він шморгнув. І на усіх них по дві ноги. В деяких взагалі ніх нема. Чи обличчя. Смерть мене не лякає. Мене лякає те, що після неї. Тоді допоможи мені. А мені що з того? Колись тобі знадобляться друзі на тому боці. – сказав Морд. Він кілька секунд подумав і додав. – На твоєму місці я би про душу свою подбав. Трохи відполірував би про всяк випадок. Тим, хто чекає на тебе там, вона тоді не так смакуватиме. Альберт здригнувся і заплющив очі. – Ти не уявляєш про те, що говориш, – сказав він, вклавши в твердження більше почуттів, ніж граматики. – Інакше б ти так не казав. Чого ти хочеш від мене? Морд пояснив. Альберт хихикнув. І все? Просто змінити дійсність? Так не можна. Не існує вже в світі такої могутньої магії. Великі заклинання, можливо, впоралися б? Та ніщо більше. Тому буде, як є. А ти роби собі, що хочеш. Щасти тобі!» Повернулася трохи задихана Ізабел із останнім томом Альбертового життя. Альберт знову шморнув. Морд, мов заворожений, дивився на краплю, що вічно висіла на кінчику Альбертового носа. Вона от-от мала б зірватися, якби не брак сміливості. Точно як сам Альберт, подумав Морд. «Ви мені тією книжкою нічого не зробите!» – втомлено сказав старий чеклон. «А ми і не збиралися. Та щось мені підказує, що стати могутнім чарівником, завжди говорячи правду, навряд чи можливо. Ізабел, читай, що там написано!» «Альберт невпевнено подивився на нього», – почала Ізабель. «Ви не можете вірити всьому, що там пишеться», – вигукнув він, визнаючи десь у глибині своєї скам'янілої душі, що вірити точно можна. – читала Ізабель. – «Припини!» – вигукнув він, намагаючись загнати в закапелки розуму думку про те, що навіть коли дійсність не спинити, її можна трохи сповільнити. «Як?» – запитав Морд свинцевим тоном смерті. Відповідально читала далі Ізабел. «Так, так, гаразд. Можеш моє не читати», – роздратовано кинув Морд. «Та вже пробач, що я жива». «Життя нікому не пробачається». «І не говори до мене так, будь ласкавий. Мене цим не налякати», – сказала вона, а тоді глянула в книгу, де саме дописувався рядок про те, що вона збрехала. «Скажи мені як, чаклуне», – сказав Морд. «Моя магія – це все, що мені лишилося», – занив Альберт. Вона тобі не потрібна, старий Скнаро. Я тебе не боюся, хлопче. Повтори це, дивлячись мені у вічі. Морд деспотично клацнув пальцями, Ізабел втупилася в книгу. Альберт подивився осенювати сяйво мортових очей, і рештки сміливості полишили його. Адже він бачив перед собою не просто смерть, а смерть з усіма людськими вадами, як от мстивість, жорстокість і несмак. І тоді, охоплений жахом, він усвідомив з усією певністю, що це остання можливість вмовити морта і не відсилати його назад у царство часу, де його буде впольовано, а душу його віддана на потало тим, хто населяє темні підземельні виміри, де його крапка. «Крапка, крапка, крапка», – дочитала вона. «Там ще півсторінки крапок, бо навіть книжки не зважуються описувати таке», – прошепотів Альберт. Він спробував заплющити очі, та образи, що замерехтіли в темряві під повіками, були настільки живими, що він одразу ж їх розплющив. «Гаразд», – сказав він, – «є одне закляття. Воно сповільнює час над певною місцевістю. Я його вам запишу» та промовити його має чарівник. «Я це влаштую». Альберт облизав пересохлі губи, його язик був схожий на стару ганчірку. «Але доведеться заплатити», – сказав він. «Виконати спершу свій обов'язок». Ізабел, почувши морта, вона знову опустила погляд на сторінку. «Це правда», – сказала вона. «Якщо не виконаєш, усе підеш шкереберть, а він все одно випаде назад у час». Усі троє перевели погляди на величезний годинник, що нависав над ними. Його маятник поволі розтинав повітря, дроблячи час на крихти. Морт застогнав. Замало часу. Я не встигну і туди, і туди одночасно. Я не встигну. Господар би устигнув, заважив Альберт. Морт висмикнув м'яче задвірка і люто потрусив ним перед альбертовим носом. Той зіщулився. «Пиши закляття!" гримнув Морт. І не барись. Він розвернувся і покоркував у смертен кабінет. Там у кутку був муляж диска. Величезний він тримався на спинах слонів, вилитих із чистого срібла, які стояли на спині бронзового великого Аттуїна. Великі річки були позначені нефритовими жилками, пустелі діамантовим пилом, а найпримітніші міста самоцвітами. Анкморпорк, наприклад, позначений чималим рубіном. Він розставив клепсидри по точках приблизного перебування власників відповідних життів і повалився в смертене крісло, люто витріщаючись на них, ніби від цього відстань між ними зменшиться. Крісло тихо поскрипувало і поверталося, коли він совався в ньому з боку в бік. Невдовзі тихо зайшла Ізабел і повідомила. — Альберт записав закляття. Я звірилася з книгою. Він не хитрує. Зараз він пішов і замкнувся у себе і... — Ти тільки поглянь на них. Тільки поглянь. Гадаю, Морте, тобі варто трохи заспокоїтися. Як мені заспокоїться, коли... Ти глянь тільки. Одна з них майже у Великому Нефі, а друга у Фест Пеларгіку, а мені ще потім у столат. Це дорога завдовжки 10 тисяч миль, чи не так? Це неможливо. Я певна, що ти знайдеш спосіб, а я допоможу. Тут він нарешті подивився на неї і побачив, що вона була у пальті незручному для верхової їзди із великим хутряним коміром. «Ти? Чим ти допоможеш?» Хропонець легко винесе нас двох», – сказала Ізабел скромно і вказала на паперовий мішечок у руці. «А ще я зібрала нам обід. Я могла би двері відчиняти і таке інше». Морд невесело засміявся. «В цьому не буде потреби!» «Вдячна буду, коли ти припиниш так говорити». «Я не можу брати пасажирів. Мене це сповільнить», – Ізабел зітхнула. «Слухай, зробимо так». Ми вдамо, що щойно довго сварилися, і я перемогла. Гаразд? Заощадимо сили. І ще я чомусь підозрюю, що хрупинець не схоче йти з подвір'я без мене. Я йому стільки рафінаду згодувала за всі ці роки, ти гадки не маєш. То як, їдьмо?» Альберт сидів на вузькому ліжку і розлючено дивився в стіну. Він чув, як стукіт копит раптом урвався, коли хрупинець здійнявся в повітря. І щось собі забурмотів. Минуло двадцять хвилин. Вирази пропливали обличчям чарівника, мов тіні, від хмар з хилом пагорба. Подеколи він невиразно щось промовляв, як от «казав я їм», чи «я ніколи такого не схвалив би», чи «господаря про таке слід попередити». Та зрештою він, здається, опанував себе, обережно став на вколішки і витягнув з-під ліжка подерту скриню. Відчинив її з помітним зусиллям і дістав запелюжену сіромантію, з якої посипалися мідні блиски і нафталінові кульки. Він вбрався в мантію, обтрусився і знову поліз під ліжко. Нерозбірливо чулася лайка, щось порцеляново дзенькнуло кілька разів, і Альберт витягнув з-під ліжка чарівничу вище за нього самого. Вона була товстішою за звичайний костур, їй здавалося такою здебільшого через рельєфні різьблення, що прикрашало її по всій довжині. Роздивитися їх було непросто, та коли примружитися і зосередитися, написи і знаки прозоро натякали, що читати їх не варто. Альберт знову обтрусився і критичним поглядом пройшовся по відображенню в дзеркалі над микою. А тоді промовив «Капелюх! Немає капелюха! Яке чаклонство без капелюха? Холера, його забери!» Він помаршировав із кімнати і повернувся за 15 хвилин. За цей час він встиг вирізати круглий шмат із килима в мортовій кімнаті, Забрати з люстра в спальні Ізабел захований там сріблястий папір, взяти з-під в кухні нитку голку обдерти кілька напіввідірваних блискіток із мантії. Те, що вийшло, було не таким ефектним, як йому хотілося б, а ще воно сповзало на одне око. Але воно було чорне, і на ньому були зорі і півмісяці. А ще цілком однозначно воно сповіщало, що його власник – чарівник, хоча, може, й трохи відчайдушний. Альберт почувався пристойно вдягнутим вперше за дві тисячі років. Від цього йому зробилося трохи сумно, тож він на хвильку замислився, а тоді відкинув ногою ганчір'яний килимок і патерицею накреслив коло на гулій підлозі. Коли патериця торкалася підлоги, то лишала по собі тонку лінію окторинового сяйва, восьмого кольору веселки, кольору магії, барвника уяви. На колі він намітив вісім точок і з'єднав їх в октограму. Кімната запульсувала і низка загула. Альберто Маліч. Ступив у центр і підніс патерицю над головою. Він відчував, як прокидається, відповідає на дотики, як тремтить у ній сонна сила, що поволі випростовується і напружується, мов розбуджений тигр. Перед внутрішнім зором його поставали образи забутої вже могутньої магії, що причаїлася у затканих за закапелках його розуму. Уперше за багато століть він почувався справді живим. Він облизав губи. Пульсація вщухла – і лишила по собі дивну повну очікування тишу. Малюць закинув голову і виголосив один склад. Синє-зелений полум'я вирвалося з обох кінців патериці. Октарина Востяєво здійнялася з восьми вістері октограми і охопила чарівника. Усе це було насправді непотрібне для завершення заклинання, та ефектність появи для чарівників – не пустий звук. Як і ефектність зникнення. Він зник. Мортів плач, лопотів на стратопівсферному вітрі. Куди спочатку? прокричала Ізабел йому вуха. Фест Пеларгік. крикнув Морт і вихор відніс його слова геть. Де це? А Гатійська імперія на противажному континенті? і він вказав униз. Морт не підганяв хропунця, бо знав, яка довга дорога попереду. Тож величезний білий кінь розслабно ночвалав над океаном. Ізабел глянула вниз на ревучі зелені хвилі в білих баранцях і міцніше притулилися до Морта. Морт примружився, намагаючись розгледіти крізь туман білий що означало сушу, і стримувався, аби не прискорити хрупунця пласким боком меча. Він жодного разу його не бив і, чесно кажучи, не знав, що з цього може вийти. Він міг тільки чекати. з під його пахви показалася рука з сендвічем. «На вибір шинка або сир із кисло-солодким соусом», – сказала вона. «Можна й поїсти, доки іншої роботи немає». Морд опустив погляд на вогкий хлібний трикутник і спробував пригадати, коли востанній їв. «Годинник тут не поможе. Треба рахувати за календарем». Він узяв сендвіч. «Дякую», – сказав він так чемно, як тільки міг. Крихітне сонце котилося до краю, тягнучи за собою ліниве денне світло. Хмари попереду здіймалися, мов гори, і їхні краї відсвічували рожевим і жовтогарячим. За якийсь час він уже міг розрізнити внизу розпливчасті контури суші, розсипи міських вогнів тут і там. Півгодини він уже був певен, що розрізняє окремі будівлі. А гатійська архітектура тяжіла до призамкуватих пірамідальних форм. Хропунець знижувався, аж доки між його копитами і морською поверхнею не лишилося кілька футів. Морт ще раз роздивився клепсидру і лагідно потягнув за вішки, аби скерувати коня до морського порту. Що був трохи далі в узбічному напрямку від їхнього поточного курсу. На якорі стояло кілька суден, переважно прибережні торгові вітрильники. А гатійські правителі не заохочували підданих подорожувати за межі імперії, щоб ті не надто переймалися побаченим за кордоном. З тієї ж причини по всьому кордону країни було зведено стіну, яку охопляли так звані небесні стражи. А робили вони це таким чином. Наступало щосили на пальці тим громадянам, яким спадало на думку визирнути за стіну і ковтнути повітря свободи. Траплялося таке нечасто, адже більшість підданих сонцеликого цілком щасливо жили собі з цього боку стіни. Так уже життя складається, що є ті, хто з цього боку, а є ті, хто з того, і тому шляхів два. Виростити собі витриваліші пальці рук або просто не думати про зайве. Хто тут головний? запитала Ізабел, коли вони пролітали над гаванню. Якийсь хлопчик імператор, та насправді, гадаю, всім заправляє верховний візир. Жодної довіри до таких візирів, глибокодумно сказала Ізабел. І сонцеликий імператор такої довіри не мав. Візир, якого звали дев'ять мінливих дзеркал, мав абсолютно чіткі уявлення щодо того, хто має керувати державою, в тому сенсі, що керувати має він. А юний правитель саме достатньо підріс, щоб ставити незручне питання на кшталт: чи вам не здається, що стіна матиме кращий вигляд, коли в ній буде кілька воріт? Або так, але хіба не цікаво, що на тому боці? Тож візир вирішив, що в інтересах сонцеликого вмерти в муках від отрути і бути похованим у негашеному вапні?